Один. Гордо поклав його просто на ліжко. Пишався з собою. Думка щось принести до лікарні хворій дружині відвідала його вже дорогою і здавалася дуже слушною. Так, джентльмен повинен принести дамі щось вишукане і смачне. Грошей вистачило тільки на один апельсин. Але він ніколи не дарував Валентині й того. Тому уявляв собі її радість і зазилегідь тішився. Це по-справжньому чоловічий вчинок. Це шикарно. Так роблять справжні джентльмени. Не просто прийти, а принести подарунок. Особливий, красивий і корисний водночас. А скільки в ньому вітамінів? Тільки він, Станіслав Доброчинський, з його непересічним розумом, вишуканим смаком і добрим серцем, був здатний на цей благородний вчинок. Відвідати хвору дружину в лікарні, принести подарунок, простити за все, чого зазнав і натерпівся через неї. Та ретельно підготовленому монологу не судилося бути почутим, Щойно він налаштувався, щойно розпочав, як жінка у лікарняному ліжку. Жінка, дуже схожа зовні на його тиху, терплячу, мовчазну валюшу, відрізала йому майже грубо. «Забирайся звідси, забирайся геть і ніколи більше не приходь. І не підходь до мене ближче, ніж на кілометр. Чув? І апельсин свій драний забирай. Я подаю на розлучення». Стас чекав чого завгодно. Тільки на цієї разючої зміни. «Що з нею трапилося? А як заговорила?» А Валентина не тільки заговорила. Вона вже й замахнулася, аби пожбурити отой ні в чому невинний тропічний фрукт. Просто у натхненне, високе творче чоло. Та саме цей кульмінаційний момент нагодився з візитом Журавський. Ситуацію можна було розвивати у кількох напрямках. Обвинувально-викривальному. Ага, спіймалися голуб'ята. Чоловіко до візниці, а самі? Трагічно-героїчному. Я так тебе кохав, а ти? Наївно притуркуватому. А що це моя Кицуню робить оцей пузатий мент, отут. Та на жоден варіант Стас не потягнув психологічно, не зміг, забракло снаги. Керуючись підсвідомим прагненням негайно утекти і сховатися, викликаним кількома попередніми зустрічами, із цим здорованем у погонах, Станіслав обрав четвертий і абсолютно правильний шлях. Він зміряв солодку парочку, нищівним поглядом гордо підняв особливо красиву у праведному гніві голову, викрасав очима іскри обурення і, не мовивши ані слова, пішов геть. Навіки. До вечора. Почути не давало йому спокою. Як вона справді вирішила покинути його? Зруйнувати увесь чудово налагоджений побут? Отак собі без жодної причини забратися геть, залишивши його тонку творчу особистість наодинці із життєвими бурями з безліч дрібниць, на які доводиться тепер розмінювати золото у своїй душі, сам на сам із квитанціями за газ, за воду, за світло, за телефон. Вже не варто згадувати, що порядна жінка не може, не має права залишити чоловіка без чистої сорочки, без гарячого борщу, без вареників у неділю і тістечок з кремом у суботнього вечора. Ото вони жінки, де ж оті одвічні, це людські цінності. Оспіва напоятиме жіноче терпіння, доброта, вірність, розуміння свого обов'язку, Перед родиною, перед суспільством? Де вміння прощати? Де, врешті-решт, біблеїна заповідь підставити другу щоку? На що перевелося людство? До чого довели його проклятущі феміністки? Бач, не так повівся. Не так слово сказав, не так глянув, не на ту ногу став. Думки, справді глобальні, нещоденні, снували йому в голові, вивищуючи над собою, даруючи солодке усвідомлення того, що він актор, особистість, непересічна, Здатен мислити категоріями, загальнолюдськими, зрозумілими не кожному. А вже о тому недолугому жіноцтві і поготів. Він і доведе цій обдуреній жінці, що вона на хибному шляху, що їй напледе дурниць, оті приятельки-подруги, хай їм грець, що іще не пізно все виправити, зберегти сім'ю, що він, Станіслав Доброчинський, шляхетний і мудрий чоловік, зуміє простити і забути помилки немудрої жінки. Він ладен навіть на більше, на вчинок просто героїчний, якщо їй так потрібно, нехай навіть народить дитину. Він витримає її це. Станіслав згадав роздучення із першою дружиною. Ні, знову пройти через це. Власне, особливого нічого не було, ні сварок, ні скандалів, тільки суд. Але потім, жити у друзів, чекаючи на кімнату в гуртожитку, самому готувати їжу. Світити вічно голодними очима, просувати оті ті чортові комірці сорочок, витрачати зароблені нелегкою акторською працею гроші, на продукти носити важкі сумки з овочами, штовхатися у чергах? Він шляхетний чоловік, він здолає голос гордині, він піде ще раз до лікарні і залагодить цей конфлікт. Подумаєш, чого у сім'ї не буває?